не ненастрій, якась внутрішня ейфорія, Господи, твоя воля! Я живу в чудовому місті, у власній упакованій поповній кімнаті. У мене дивак-господар і круасани на сніданок. Я дихаю лісом і горами, слухаю музику, а вчорашній вечір приніс мені інтригу, котра, здається, нарешті незамішана на тому, що на Баківщині я називала «любов кров морков». Раптом я зрозуміла, що попереду. Гарні дні. До них треба довго йти. Трощити кригу, немов криголам. Досить часто я уявляла себе саме таким криголамом. Міркувала про те, яким чином ці витвори людської думки порушують незайманість антарктичної пустелі. Які гвинти знаходяться під їхнім елегантним черевом. Чи потрапляють під них глянсові нерпи, сріблясті косатки, кумедні пінгвіни? Чи плаче металева споруда над своїми випадковими жертвами? Чи кляне капітана? Одне слово я прокинулася щасливою. До речі, чи не найголовніша умова, заради якої варто жити, прокидатися з усмішкою на вустах? До кімнати тихо входить Матуся Жеже. Вона несе тацю з великою чашкою кави з молоком і круасанами. Власне, саме з цього дня вона почала заносити мені сніданок до кімнати. Я вибачаюсь, каже матуся, але це указівка Мсія Паскаля. Вона ставить тацю на ліжко і підозріло оглядає його другу половину. Мабуть, щось почула вночі. Вона ще не зовсім довіряє мені. Не зовсім симпатизує, я для неї чужинка. Можливо, вона б воліла бачити на моєму місті свою доньку. «Дякую», – кажу я. І щоб не мовчати, питаю, «А яка сьогодні погода?» «У нас завжди гарна погода», – каже матуся ЖЖ. І не квапиться йти. Але це нормально, коли дві служниці вступають до спілкування. «Як ви спали?» Нарешті продовжує вона вранішню світську бесіду. «Дякую», – знову кажу я. Власне, я звикла, що тут деякі питання типу «як ваші справи» не передбачають докладного звіту. Це трохи дратує. Адже там у себе я звикла, що у відповідь можна розпочати довгу історію від дня свого народження. Деякі зрадівши увазі до своєї персони, навіть повідомляй про консистенцію вранішнього випорожнення. А ви? – питаю я. – Дякую, – відказує матуся Жаже. Я бачу, що їй цікаво про щось дізнатися, і я даю їй цю можливість. Швидесенько відсорбую з філіжанки і кажу, ви варите чудову каву. – О, так, – радіє кухарка. – Це давнім єгипетським рецептом з кардамоном. Я вас навчу. Пауза, А потім вона наважується на подальшу розмову. Можна запитати, чому ви вирішили приїхати у таку далечінь? Ой, звичайно ж можна, думаю я. І мовчу, здивовано і трохи розгублено поглядаючи на жінку. Я напружуюсь, і філіжанка тремтить у моїх пальцях, а раптом розуміє, що не знаю, як відповісти на це цілком слушне запитання. Якби я пливла на океанському лайнері, придбавши путівку на навколосвітній круїз, я б відповіла, що довго працювала, втомилася, вирішила відпочити. Я зловила себе на думці, що зовсім не знаю, чому мене сюди принесло. Ну, я люблю подорожувати і збирати нові враження. Не досить певно відповіла я. «О, – сказала матуся Жеже, – тут все так спокійно» що навряд чи вам це вдасться. Єдина розвага у гості нашого господаря. Вони постійно змінюються і бувають такими кумедними. Як це змінюється? Ну, водні від'їжджають, прибувають нові. Кожного свої смаки. Доводиться частіше заглядати у кухарську книгу. Адже пам'ять у мене вже не та, що була на початку. А часто приїжджають нові гості? – спитала я. Не часто. Приблизно раз чи два на місяць. Ну, от місяць тому, наприклад, з'явився мсі Скільки гризи було через нього, ви не уявляєте. Першого вечора подала йому, як і всім, піалу з водою, аби помити руки після лобстера.